Я спустився у підвал, розібрав порожній засік з-під картоплі і з тих дощок спорудив щось подібне на лежак, накривши його матрацом, принесеним із кімнати. Прошу, ось ваші особисті апартаменти Сергію Сергійовичу.